Розділ 11. Кроз'є. 70 градусів 5 минут північної широти, 98 градусів 23 минути західної довготи. 9 листопада 1847 року. «Ви промерзли наскрізь, Френсісе», – сказав командор Фітс Джеймс. «Ходімте на корму в кают-компанію, ковток бренді вам не завадить». Крозія волів би візки, але від Бренді теж не відмовиться. Він пішов попереду капітана Еребуса вниз по довгому вузькому коридору до приміщення, яке раніше було персональною каютою капітана Сера Джона Франкліна, а зараз стало чимось схожим на офіцерську кают-компанію на терорі. Бібліотеку, місце для збору офіцерської підвахти і за потреби кімнату для нарад. Крозія подумав, як це шляхетно з боку Фіцджеймса, що після смерті Сера Джона командор залишився у своїй маленькій каюті, переобладнавши просторе кормове приміщення для загальних потреб, яке часом слугувало ще й операційною. Коридор був повністю темний, якщо не рахувати світла, що пробивалося з кают компанії, а палуба була нахилена ще крутіше і в протилежному напрямку, ніж на терорі. Кранилася на лівий, а не на правий борт, з дифферентом на корму, а не на ніс. І хоча кораблі були майже ідентичні за конструкцією, Кроз'є так само помічав і інші відмінності. Корабель її величності Еребус мав якийсь інший, ніж терор, запах. Окрім такого ж смороду лампової олії, немитих тіл, брудної одежі, куховарства, вугільного пилу, відер із сечею і парою віддихання матросів, що висіла в холодному темному повітрі, відчувалося ще щось. Чомусь Еребус смердів ще страхом і безнадією. У кают-компанії два офіцери курили люльки – лейтенант Деві Сконте і лейтенант Фейрголм. Але обидва підвелися, кивнули двом капітанам і вийшли, закривши за собою розсувні двері. Фіцджеймс Джеймс відімкнув дверцята масивного буфета, витяг пляшку Бренді і налив в одну з кришталевих склянок для води сара Джона добрячу порцію для крозіє і трохи менше для себе. Серед усієї порцеляни та кришталю, що їх колишній начальник експедиції узяв на борт для свого та своїх офіцерів користування, не знайшлося коньячних бокалів. Франклін пив лише чай. Крузія Трунок довго не розсмаковував. Він вихилив бренді трьома ковтками і дозволив Фітс Джеймсу знову наповнити склянку. «Дякую, що так швидко відгукнулися», – сказав Фітс Джеймс. Я сподівався на письмову відповідь, а не на особисті відвідини. Крозіє насупився. Письмову відповідь. Я вже більше тижня не отримував від вас, Джеймсе, жодних повідомлень. Фіцджеймс Джеймс здивовано витріщився на нього. Ви не отримали повідомлення цього вечора? Близько п'яти годин тому я послав на ваш корабель рядового ріда із запискою. Я думав, що він заночував у вас. Крозіє повільно похитав головою. «От, дітько», – сказав Фітс Джеймс. Крозіє витягнув зі своєї кишені вовняну панчоху і поклав її на стіл. У яскравішому світлі лампи, що висіла на переділці, на ній не було видно жодних ознак насильства. «Я знайшов її, коли йшов сюди, ближче до вашого корабля, ніж до мого». Фітс Джеймс узяв панчоху і почав сумно її роздивлятися. «Я запитаю матросів, можливо, вони її не впізнають?» – сказав він. «Вона може належати одному з моїх людей», – тихо припустив Грузія. Він стисло розповів Фітс Джеймсу про напад, смертельне поранення рядового хетера і зникнення Вільяма Стронга та юнги Тома Еванса. «Четверо за один день», – сказав Фітс Джеймс. Він долив ще Бренді в обидві склянки. «Так, про що йшлося в записці, яку ви мені надсилали?» Фітс Джеймс пояснив, що вони весь день спостерігали, як якась величезна звірюка тинялася серед крижаних нетрів одразу за межею світла від ліхтарів. Матроси кілька разів стріляли у неї, але загони, що спускалися на лід, не знайшли ні плям крові, ні жодних інших слідів. Тож я прошу вибачення, Френсісе, за цього йолопа Боббі Джонса, що стріляв у вас кілька хвилин тому. Нерви матросів напнуті, мов, струни. Але не настільки туго, сподіваюся, щоб не зауважити, що той звір на кризі сипав англійською лайкою, сардонічно зауважив Крузія. Він відсорбнув ще Бренді. Ні-ні, звісно, ні. Це був чистісінький ідіотизм. Джонс на два тижні залишиться без своєї порції рому. «Я ще раз перепрошую». Крозьє зітхнув. «А ось цього робити не слід. Надаріть йому сраку, якщо хочете, але не позбавляйте його рому. На цьому кораблі атмосфера і так доволі похмура. Зі мною була Леді Сайленс, вдягнута у свою бісову волохату парку. Очевидно, саме її Джонс і помітив. Я отримав би по заслузі, якби він відстрелив мені голову». «Леді Сайленс була з вами». Фізджеймсові брови запитально поповзли на лоба. «Нехай мене чорти схоплять, якщо я знаю, що вона робила на кризі», – прохрипів крозі. Його горлянка дуже боліла після цілого дня холоду і крику. Я ледь сам не застрелив її за чверть милі від нашого корабля, коли вона підкралася до мене. Молодий Ірвінг, мабуть, уже перевернув терор до гори Дригум. Я припустився величезної помилки, коли доручив хлопцеві стежити за цією ескімоською сукою. Матроси думають, що вона йона, сказав фіцджеймс дуже-дуже тихо. На такій перенаселеній нижній палубі і в переборок були вуха. А чому б йому дідька лисого так не думати? Кросіє нарешті відчув дію алкоголю. Він не пив з учорашнього вечора. Шлунок та стомлений мозок відтанули. Ця жінка з'явилася того самого дня, коли розпочався цей жах зі своїм не то батьком, не то чоловіком. Щось відкусило її язика під самий корінь, то якого чорта матросам не думати, що вона і є причиною всього цього лиха. «Але ви тримаєте її на борту терору вже понад п'ять місяців», – сказав Фітс Джеймс. У тоні молодого капітана не було докору, тільки цікавість. Крозіє стенув плечима. Я не вірю у відьом Джеймса, і у всіляких Йон теж як на те пішло. Але я вірю, що варто нам вигнати її на лід, як ця почвара одразу зжере її, як зараз вона жере Еванса і Стронга, а можливо ще й твого рядового Ріда на закуску. Біллі Рід – це ж той рудий морський піхотинець, який завжди любив поговорити про того письменника, як пак його Дікенса. «Так, це він», – Вільям Рід, – відповів Фітс Джеймс. «Він був дуже швидким, коли матроси влаштували змагання з бігу на острові Диско два роки тому. Я подумав, що саме цей матрос такий прудкий, Він зігнувся і закусив губу. Мені слід було зачекати до ранку. «Навіщо?» – сказав Крозія, «І тоді буде так само темно. Та і в полудень не стане світліше, власне кажучи». Немає жодної різниці день, зараз чи ніч, і так триватиме наступні чотири місяці. І щось не схоже на те, що ця чортова звірівка полює тільки вночі або тільки в темноті, як на те пішло. Може, ваш рід ще з'явиться? Траплялося і не раз, що й наші посланці, заблукавши на кризі, поверталися через п'ять чи шість годин з прокльонами й дрижаками. Можливо, голос Фіт Джеймса вторив його сумнівами. Уранці я пошлю пошукові загони. «Це саме те, до чого ця тварюка хоче нас примусити», – стомлено промовив Крозія. «Можливо», – знову сказав Фітт Джеймс. «Але ви щойно сказали, що минулої ночі ви вивели на кригу людей, які ще й увесь сьогоднішній день провели у пошуках Стронга та Еванса. Якби на пошуки Стронга я не взяв із собою Еванса, хлопець зараз був би живий». «Томас Еванс», – сказав Фітс Джеймс. «Я пам'ятаю його. Такий доволі міцний парубок. Але він же не хлопчик, насправді, чи не так, Френсісе. Йому десь було скільки? 22 чи 23 роки?» «Томі цього травня виповнилося 20», – відповів Крозія. Його перший день народження на борту припав на наступний день після нашого відплиття». Матроси були в гарному гуморі і відзначили його вісімнадцятиліття, геть поголивши йому голову. Він, здавалося, й не заперечував. Ті, хто його знали, кажуть, що він завжди був високим для свого віку. Служив на кораблі її величності Рис, а перед цим на якомусь остіндійському торговельному судні. Він вийшов у море, коли йому було тринадцять. Думаю, що й ви були не старшим. Крозіє похмуро розсміявся. Такий не старшим, так було краще для всіх. Фіц Джеймс прибрав Бренді у буфет, запер його і повернувся до обіднього столу. Френсісе, а скажіть, но, ну, ви справді перевдягалися в чорношкірого ліврейного лакея тієї знатної дами, яку вдавав із себе Гопнер, коли ви зимували на кризі, якого це було року 24-го? Крозіє знову розсміявся, цього разу веселіше. Справді, я був гардемарином на Геклі під командуванням Пері, коли він у 24-му разом з Гопнером, що командував Фурією, вирушив на північ, намагаючись знайти цей самий чортів прохід. Пері планував пройти на двох кораблях через Ланкастер-Зунд і вниз протокою Принца Регента. Ми тоді ще не знали, аж до плавання Джона і Джеймса Росів у 33-му, що Бутія була півостровом. Пері думав, що зможе обійти Бутію з півдня і мчати на всіх вітрилах, поки дістанеться до узбережжя, описаного Франкліном під час суходільної експедиції шістьма чи сімома руками раніше. Але Перрі вийшов у рейс занадто пізно, чому ці бісові начальники експедиції завжди затримуються з відплиттям. І йому пощастило досягти протоки ланкастер зунд тільки 10 вересня із запізненням на місяць. Але вже 13 вересня нас облягла Крига, і не було жодного шансу на прохід через Зунд. Тож Пері, на нашій Геклі і лейтенантові Гопнеру, на фурії, довелося тікати на південь, підібгавши хвости. Шторм відніс нас у Бафінову затоку, і ми були до Біса щасливі, коли знайшли якірну стоянку в чудовій крихітній бухточці неподалік протоки Принца Регента. Ми стовбичили там десять місяців, геть відморозили своє причандалля. Але ви, сказав Фіцджеймс Джеймс з легкою посмішкою, і в ролі маленького чорношкірого хлопчика. Крузія кивнув і відсорбнув трохи Бренді. І Пері і Гопнер були фанатами костюмованих вечірок під час зимівлі посеред криги. Цей маскарад затіяв Гопнер, назвавши його великим венеційським карнавалом, і призначив на 1 листопада, коли зі зникненням сонця на довгі місяці занепадає моральний дух. Перрі прийшов на борт Геклі у довгому плащі, якого він не скинув навіть коли зібралися всі запрошені. Більшість у костюмах, оскільки ми мали повні скрині костюмів на кожному кораблі. А коли він нарешті скинув свого плаща, ми побачили Перрі в образі старого моряка – а ви ж пам'ятаєте того матроса з дерев'яною ногою, що за копійки витинав на скрипці поблизу чатима? А втім, ні, ви не можете його пам'ятати для цього ви надто молодий. Але Перрі, я думаю, старий пройди світ завжди більше хотів бути актором, ніж капітаном корабля. Був достоту, як той старий. Цигикав на скрипці, скакав на фальшивій дерев'яній нозі і вигукував Добродію, подайте мідяка бідному Джо, який втратив шпангоути, захищаючи свого короля і свою країну. Ну, матроси реготали до всерачки, але гопнер, який, як мені здається, любив ці костюмовані забави чи ще більше за парі, приперся на бал, одягнений вельможною дамою за останньою паризькою модою. У платі з глибоким некольте, з криноліном, що відсто на задниці, і з усім таким іншим. А я тоді безмірно радів життю, був реготоном і сцяв кипятком п'ятком від таких жартів, не кажучи вже про те, що був дурний як чопок. Іншими словами, шмаркач шмаркачем двадцяти з чимось років. Тож убрався як чорний лакей Гопнера». А одягнув справжню ліврею, яку старий Генрі Паркінс Гопнер придбав за нагоди в якійсь лондонській крамниці і припер на борт спеціально для мене. «Потішили матросів?» – запитав Фіц Джеймс. Та вони ледь не луснули з реготу. Перій зі своєю дерев'яною ногою не мав шансів після того, як старий Генрі з'явився у тому своєму платі зі шовковим шлейфом, який я ніс за ним». Чому б їм не посміятися? Усім цим сажотрусам та дівчатам-галантерейницям, лахмітникам та носатим жидам, камнярям та шотландським горцям, турецьким танцюристам та лондонським торговкам сирниками. Гляньте, ну, це ж молодий крозіє, гардемарин, перестарок, ще навіть не лейтенант, який збирається колись стати адміралом, забувши про те, що він усього лише чорномазий ірландець. Крузія чув хропіння й пердіння, що долинали зі скрипучих агамаків у темній носовій частині судна. Десь на палубі, якраз над їхніми головами, дозорець тупутів ногами, щоб не замерзнути. Крузія шкодував, що завершив свою оповідку таким чином. Тверезими він ні з ким так не розмовляв, але він також хотів, щоб Фітс Джеймс знову дістав з буфета пляшку бренді або віскі. Коли і фурія і гекла звільнилися від криги, запитав Фідж Джеймс. 20 липня наступного року, — відповів Крозія. Але ви, мабуть, чули решту історії. Я знаю, що ви втратили фурію. Так точно, — сказав Крозія. Через п'ять днів після того, як крига розтанула, ми повзли вздовж берега острова Сомерсет, намагаючись триматися подалі від пакового льоду, намагаючись не потрапляти під брили вапняку, який завжди осипається з круч. Перший же шторм викинув фурію на каменисту косу. Ми до сьомого поту силкувалися стягти її звідти, використовуючи людові бури, але потім обидва кораблі вмерзли в кригу і один чортів айсберг, майже такий завбільшкий, як це стерво, що вперлося між аребусом і терором. Виштовхав фурію на припай, вирвав з м'ясом її стерно, розніс надруски шпангоути, здер мідні листи обшивки корпусу, і команда працювала на чотирьох переносних помпах день і ніч, тільки щоб утримати її на плаву. «І вам це тривалий час вдавалося», – нагадав Фіц Джеймс. «Два тижні. Ми навіть намагалися завести якірний канат на айсберг, однак довбаний ланцюг луснув». Потім Гопнер спробував підняти корабель, щоб дістатися до кіля. Те саме хотів вчинити за ребусом сер Джон, але хуртовина поклала край цим намірам, і обидва кораблі опинилися в небезпеці бути викинутими на підвітряний берег мису. Зрештою люди просто падали з ніг від утоми, працюючи на помпах. Вони були занадто виснажені, навіть щоб розуміти наші накази. І 21 серпня Пері наказав усім перейти на Геклу і відвести корабель-геть, щоб його не викинуло на мілину. А кілька айсбергів виштовхали бідолашну фурію прямо на берег і міцно її там затисли, перекривши шлях назад. Не було жодного шансу відтягнути її звідти. Ми бачили, як крига трощить її на шматки. Ми ледве звільнили від льоду Геклу. Всі матроси працювали на помпах вдень і вночі, а Тесля цілодобово стукав молотком, зміцнюючи і летаючи обшивку. Тож ми так і не дісталися до проходу, ба навіть не відкрили ніякої нової землі, власне кажучи, ще й витратили корабель. Гопнер потрапив під трибунал, ще й розглядали питання, чи не віддати під трибунал також і пері, бо Гопнер весь час залишався під його командою. «Усіх виправдали», – сказав Фіцджеймс, Джеймс, – «і навіть висловили подяку, наскільки я пригадую». «Похвалили, але не підвищили в чині», – додав Крозія. «Але ви всі врятувалися?» «Так». «Я хочу, щоб ця експедиція теж врятувалася Френсісе» сказав Фітс Джеймс. Його голос був тихий, але дуже рішучий. Кроз'є кивнув. Нам слід було вчинити так, як свого часу зробив Пері, перевести обидва екіпажі на борт терору ще рік тому і обігнути землю короля Вільяма, сказав Фітс Джеймс. Тепер настала черга Кроз'є здивовано підняти брови. Його вразило не те, що Фітс Джеймс визнав цю землю островом, адже санні загони, які вирушили влітку на рекогносцирування, остаточно це встановили. А згода з тим, що їм слід було вирушити туди ще минулої осені, покинувши корабель сера Джона. Крозія знав, що для капітана будь-якого флоту немає нічого гіршого, ніж залишити свій корабель, а що вже казати про королівський флот. І хоча Еребус був під загальним командуванням сера Джона Франкліна, справжнім його капітаном завжди залишався командор Джеймс фитц -Джеймс. Зараз уже занадто пізно, сумно сказав Крозія. Оскільки за переборками кают-компанії одразу йшов зовнішній борт, а над головами було три патентовані ілюмінатори Престона, тут було холодно. обоє чоловіків видихали в повітря пару але все-таки на 60 чи 70 градусів тепліше, ніж назовні на кризі. І ноги кроз'є, особливо пальці ніг, почали поступово відігріватися і виникало відчуття, наче їх штрикають зазубреними шпильками та колють розпеченими голками. Так погодився Фітс Джеймс. Однак вам вистачило розсудливості перевести на санях спорядження та провізію на землю короля Вільяма ще в серпні? Це лише крихта того, що нам потрібно переправити туди, якщо доведеться облаштовувати там рятувальний табір, різко зауважив Крозія. Він наказав перевезти з кораблів близько двох тон одягу, наметів, рятувального спорядження і консервів, закласти їх на північно-західному березі острова, на випадок, якщо їм доведеться терміново полишити кораблі взимку. Але їхнє транспортування відбувалося вкрай повільно і за надзвичайно небезпечних умов. Упродовж кількох тижнів напружених санних переходів вдалося переправити на берег тільки тонну чи близько того припасів, наметів, запасного одягу, інструментів та консервованої їжі на кілька тижнів. Нічого більше. Ця істота не дала б нам там облаштуватися, додав він стиха. Ми всі могли б переселитися в намети ще у вересні. Ви ж пам'ятаєте, що я наказав підготувати ділянку для двох дюжин великих наметів? але на метовий табір не забезпечить такого захисту, як кораблі». «Ні», – сказав Фітс Джеймс, – «якщо кораблі витримають зиму». «Так», – промовив Фітс Джеймс. «Ви чули, Френсісе, що дехто з матросів на обох кораблях називають те створіння терором?» «Ні», – Кроз'є образився. Він не хотів, щоб назву його корабля використовували з такою негідною метою, як ця, навіть якщо матроси просто жартували. Але він подивився в зеленавокарі очі командора Джеймса Фітс Джеймса і зрозумів, що капітан не жартує так само, мабуть, як і матроси. «Отже, терор!» – сказав Грозіє, відчуваючи у роті смак жовчий. «Вони думають, що це не тварина», – сказав Фітс Джеймс. Вони вважають, що його підступність – це щось протиприродне, надприродне, що там на кризі в темряві – злий дух. Крозьє ледь не плюнув звід «Злий дух», – зневажливо повторив він. «Це ті самі моряки, що вірять у привидів, фей, іон, русалок і морських чудовиськ. Одного разу я бачив, як ви нігтями щоглу, щоб викликати вітер» сказав з усмішкою Фітс Джеймс. Крозіє промовчав. Ви прожили достатньо довго і мандрували достатньо далеко, щоб бачити речі, про існування яких ніхто раніше не знав», додав Фітс Джеймс, очевидно, в намаганні поліпшити настрій гостя. «Звісно», – сказав Крозіє, хрипко розсміявшись. «Пінгвіни, я волів би, щоб вони були найбільшими тваринами тут, на півночі, якими вони, здається, є на Південному полюсі». В Антарктиці немає білих ведмедів? Ми не бачили жодного, як і ніхто з південних китобоїв або дослідників за 70 років плавань вздовж берегів цієї білої, вулканічної, замерзлої землі. І ви з Джеймсом Росом були взагалі першими людьми, що побачили цей континент і ці вулкани. А тож, саме ми. І сер Джеймс скористався з цього набагато краще. Він одружений з гарною молодою штучкою, отримав лицарське звання, щасливий, насолоджується життям у відставці. А мені, а я тут. Фіц Джеймс кахикнув, ніби з наміром змінити тему. «Френсісе, ви знаєте, що до цього рейсу я свято вірив в існування відкритого полярного моря?» Я був цілком впевнений, що парламент вчинив правильно, коли дослухався до думки так званих полярних експертів. У зиму перед нашим відплиттям, пам'ятаєте? «Таймс» чимало всього опублікував. Про термобаричний бар'єр, про гольфстрім, що струменіє під Кригою і підігріває відкрите полярне море, про невідомий континент, який має бути біля самого полюса. У парламенті були й настільки переконані в його існуванні, що запропонували до розгляду й ухвалили відповідні закони, аби послати в'язнів Саутгейт та інших тюрем у високі широти копати вугілля, якого має бути повноповнісінько всього за кілька сотень миль звідси на північному полярному континенті. Цього разу Крозіє щиро розсміявся. Так, копати вугілля, щоб опалювати готелі і забезпечувати паливом пароплави, які здійснюватимуть регулярні рейси через відкрите полярне море щонайпізніше до 1860 року. О боже, чому я не один з тих в'язнів Саутгейта? Їхні камери на вимогу закону і заради гуманізму вдивічі більші за наші каюти Джеймсе. І наше майбутнє було б теплим та безпечним, якби ми тільки сиділи в такій розкоші і чекали на звістку про те, що той північний полярний континент нарешті відкрито й колонізовано. Тепер розсміялися вони обоє. На палубі над ними щось застукотіло. Квапливі кроки, інакше, ніж звичайне тупцяння. А потім гучні голоси і холодний протяг, що торкнувся їхніх ніг, вказали на те, що хтось відчинив кришку головного люка вгорі, в самому кінці коридору, і кілька пар ніг загоркотіли по сходах униз. Обидва капітани замовкли й чекали, поки в тонкі двері кают компанії постукають. «Овійдіть», – сказав командор Фіцжеймс. Моряк Заребуса впустив двох членів екіпажу терору, третього лейтенанта Джона Ірвінга і матроса на ім'я Шенкс. «Перепрошую, що турбую вас, комендора Фіцджеймс, Джеймс, капітане Крозія», сказав Ірвінг, злегка клацаючи зубами. Його довгий ніс побілів від холоду. Шенкс досі тримав у руках мушкет. Лейтенант Літл послав мене з терміновим повідомленням до капітана Крозія. «Продовжуйте, Джона, сказав Крозія. «Сподіваюся, що ви не шукаєте досі, леді Сайленс». Ірвінг на секунду знітився, а потім сказав, «Ми бачили її на кризі, коли поверталися останні пошукові загони. Ні, сер, лейтенант Літл просив мене сходити за вами, бо...» Молодий лейтенант затнувся, наче забув причину, з якої Літл послав його з доповіддю. Містер Коуч звернувся Фіцджеймс до вахтового помічника Заребуса, який привів двох людей з терору до кают-компанії. «Будьте ласкаві вийти в коридор і зачинити за собою двері. Дякую». Крозіє теж звернув увагу на незвичну тишу, бо хропіння і скрип коюк в носовій частині судна припинилися. Надто багато матросів у кубрику проснулися і нашорошили вуха. Коли двері зачинилися, Ірвінг сказав, «Це Вільям Стронг і Томмі Еванс, сер, вони знайшлися». Крозіє моргнув. Що означає, знайшлися, хай йому біс, вони живі? Уперше за багато місяців він відчув спалах надії. О ні, сер, відповів Ірвінг тільки, тільки одне тіло, насправді. Але воно було притулене до кормових релінгів його помітив хтось із учасників пошукових загонів, які поверталися на корабель близько години тому. Вартові на вахті нічого не бачили, але воно було там, сер. За наказом лейтенанта Літла ми із Шенксом поквапилися сюди, щоб доповісти вам про це, капітане. Шенкс підтвердить, що саме там воно і було. «Воно?» – перепитав Крузія. Одне тіло повернулося на корабель. Капітан Терору нічого не міг втямути. Мені здалося, ви казали, що знайшлися обидва – Стронг і Еванс. Тепер побіліло все обличчя третього лейтенанта Іррінга, немов обморожене. Так, обидва капітани, або принаймні половина кожного з них. Коли ми підійшли подивитися на тіло притулене до ралінгів там, на кормі воно впало і, ну, розвалилося, так би мовити, це Білі Стронг вище пояса і Томі Еванс нижче пояса. Крозіє та Фітс з знетямлено перезернулися.